«Ото розумна моя дитина!» – тішилася Костиха і цілувала пристрасно розумну голову сина. Вся закутянська шляхта дивувалася, що з такого неробовітрогона зробився статечний парубок. Закутяни говорили, Шавков вміє добре екзоцирувати хлопців. От що з того Костового Дмитра зробив?» Який то був ледар, бабин син, а тепер аж любо подивитися. А що там пані Полошинська? питали сусідки. А що ваш Дмитро? Та Богу дякувати йому добре. Певно, що добре, а ще ліпше буде. Шевко своїх дітей не має, то кому ж усе залишить, як не Дмитрові? У Шевка є своя фамілія, ближче, ніж я. Рідний його брат священником. дітей у нього копиться. Певно, йому дістанеться все. А я так не хочу, бігме, не хочу, казала Костиха і складала руки, як до молитви. — Е, Що ви говорите? Дістанеться тому, кому Шевко запише, а з братом щось в неї не дуже добре. Костиха хоч як любила такі розмови, а боялася їх. Ануш Шевко почує, що балакають, і нічого не запише. Він не любить, що про його багатство говорили, і диктували йому, як має робити. Почує, що говорять, і зробить інакше. Цей рік обіцяв бути дуже добрим і врожайним. Такого року не пам'ятали і найстарші люди. Граду ніхто не боявся, бо в тих сторонах не бачив ніхто ніколи граду. Боялися лише розливу Дністра, що часто, назбиравши води з приток у своїй верхній течії, заливав тут сілу околицю. Однак тепер була постійна погода, переривана хіба незначними дощами. Всі кинулися збирати з поля. Шевко обіцяв зібрати костисі. Він має яким робити, бо крім своєї челяді прийняв ще декілька посторонніх робітників. Робота йшла жваво, погода держалася. Все сухесеньке зложили в стоги та стодоли. Видаток з був неабиякий. Але не ціла Галичина була така щаслива. В місті балакали, що декуди був великий неврожай. «Значить, буде попит на збіжжя і буде добре платити». Так і було. Ледве настала осінь, почали прибувати торговці за збіжжям. Шевко взяв добрі гроші, і Костиха продала своє збіжжя добре. Шевко порадив їй купити кусень ґрунту. Гроші минуться, а ґрунту ніхто не вкраде, ані вода не забере. Саме тоді трапився кусень шляхетського поля, де було кілька власників, що не могли погодитися. Написали контракт і випили могорич. Від часу, як Дмитро був у Шавка, кости сівилося дуже добре і усе йшло як по маслу. На себе та дитину багато не потребувала, сама трохи заробляла, обробіток поля нічого їй не коштував. За кілька врожайних років придбала кілька моргів поля, продавала в місті масло, сир, яйця, вигодувала кілька штук худоби і так добро множилося з року на рік. Дмитро все ще служив у Вуйка. Раз, каже Вуйко до нього, «Може би тобі, Дмитре, піти вже на своє, оженитися і бути господарем, га? Е, моя жінка ще в попелі бавиться. Що я буду на своїм робити? Мені у вас ліпше?» Шевко був дуже радий з того, бо мав на кого спуститися із всім своїм. Він мав до Дмитра таке довір'я, що посилав його зі збіжжям на ярмарок. Дмитро справився добре, привіз добрі гроші та ще й недовго барився в місті. Шевкова хата стояла в долішній частині закуття, а що Дністер розливався тепер частіше, то Шевко задумав побудувати нову хату на горбі в горішній частині села, куди вода не могла дістати. Він мав там свій власний просторий город. Мав трохи придбаного гроша, Поїхав у гори, накупив матеріалу, і поки прийшли сінокоси, звіз усе дочиста своїми кіньми. Дерево було сухе і добірне, добів на підвали не накупив таки у двірському лісі. Не відкладав довго роботи, згодив майстрів німців і взявся до будови. Дмитро помагав та дбав про все, якби рідний син. Шевко тішився та постановив нагородити його за щирість. Хата Костихи була стара і маленька, коли майстри скінчили будувати хату Шавкові, закликав їх до хати Костихи, казав хату дочиста розібрати, а на її місце перенести свою давню. А в тих сторонах будують хати дерев'яні вугли, тож за кілька днів при допомозі сусідів